Паневритмията С настъпването на пролета, 22 март, ние започваме да играем сутрин след изгрева на слънцето паневритмията. Това са 38 упражнения с музикални движения. Те са дадени от учителя. Тя се играе в кръг по двама. Движенията са плавни, ритмични и хармонични. Във всяко движение има съдържание и смисъл. Върху паневритмията учителя е дал обяснение и опътвание на много места в своите лекции. Тук ще преведем един разговор върху нея, където той дава още някои обяснения. Употребявайте поне 10-15 минути на ден за упражнения. Който не прави упражнения, все ще му се наложи по някакъв начин да ги прави. Във всяко движение трябва да участват мисълта и чувствата. Всяко движение, което прави човек... Оказва въздействие върху самата природа. Най-малкото помръдване на показалеца, например, се отразява в цялата природа. Радиацията, вълните, които изтичат от пръстите, ще направят едно околосветско движение. И в края на краищата пак ще се завърнат при човека, от когото са излезли. С една придобивка в добър или лош смисъл. Като знаете това, трябва да бъдете внимателни в своите действия. От друга страна, движенията на разните органи в човешкото тяло оказват влияние върху ума, сърцето и волята на човека. Има движения, които развиват ума, други сърцето, а трети волята. Когато при упражненията човек вдигне ръката си нагоре, това означава призоваване на разумните сили на природата на помощ. За паневритмията ние имаме почти най-добрите условия. За да се изпълни добре паневритмията, необходима е концентрация на съзнанието. После трябва да се учат основните движения и после по-сложните Паневритмията е метод, който разрешава задачите на миналото, настоящето и бъдещето. Минало, настояще и бъдеще се събират в едно настояще, в кръга на паневритмията. Упражнението стъпка по стъпка има миньорен характер. В това упражнение стъпката настрани или напред е излизане, инволюция а прибирането на кръка на място е връщане. Еволюция При упражнението слънчеви лъчи, отиването към центъра, напред, означава възприемане от центъра, а връщането назад е даване на това, което сме приели. Напредналите същества горе играят паневритмия, правят такива движения, и ако нашите движения съвпадат с техните, тогава ще направим връзка с тях, и ще получим тяхното благословение. За да се направи тази връзка, не само нашите паневритмични движения трябва да бъдат правилни, ритмични, но трябва да има хармония между ума, сърцето и волята на изпълнителя, т.е. той трябва да има любов, чистота, светло състояние на духа. Паневритмията такава, каквато е горе, тук на земята не може да се даде, защото човечеството не е готово. Тук се дава паневритмията толкова, колкото е възможно, в най-достъпна форма. По-достъпни музикални форми и движения не могат да се намерят. В бъдеще паневритмията ще се въведе и в други страни. Един швейцарец, който е изучавал разните видове танци, хора и музикални движения в света, на разните народи, като дойде в България, казва, че в паневритмията е намерил най-съвършенни съчетания на музика и на гимнастически движения. Трябва да има специално училище за изучаване на движенията при пеене.